Мороз починав дошкуляти. Зима сувора і люта. Не знаю, проти кого вона лютує. Проти мене чи проти всього світу. Я їхав сюди через сніги в промерзлих наскрізь вагонах, де скло на вікнах тріскалося від морозу. Через ліси, де зупинялися і пиляли дерево для топки. Повзпринишкли міста і села, де нужда ізграє зграє вороння, печища, руїни. І ось стою тут. Стою перед дощатими ворітьми, з яких викотились у світ десятки напівроздягнутих армій, загони матросів братишек і жадібні протзагонівські валки в порожні, щоб вернутися в повні, тисячі уповноважених РКПБ про розкоркуленню і експропріаціях, загони вертухаїв у кожухах до п'ят, які оточать живі скелети і поженуть на лісоповал. Вони викотилися з цих звичайних воріт і згинули в пітьмі. З пітьми прийшов, у пітьмі і щаснеш. Мене марудять одранку. Спочатку з дверей діжурки, над якою в'ється жовтий димок, вийшов один і пішов. Вийшов другий, а тоді і цей хряпнув до рима, сказавши, що покличе начальника варти. А того все нема. І чорна синиця московка з гілки В'яза поглядає на мене скептично. І я вже починаю думати, що мене зараз заберуть і одведуть у ЧК. Врешті важкі двері розчинилися з простуженим скрипом. На ганочок вступив хвацький молодик у кавалерійській шинелі та шапці кубанці. Я повторив простудженим голосом. Приїхав до Надії Костянтинівни з України з нарком просу важливій справі. Без її поради – Придумав давно. Нинішніх керівників не годуй хлібом, а попроси в них поради. Ми не можемо рухатись вперед. Займу лише кілька хвилин. Документ. Я заздалегідь запасся наркомпромівським бланком. Молодик крутив папір на всі боки, видивлявся до світла печатку, підносив до самого обличчя, здавалося винюхував його і врешті кинув. Слідуй за мною. Через жарко натоплену діжурку, через двір прощищеній доріжці, провів до двоповерхового розсадистого дому в затишний продовгуватий передпокій з вішалкою і кількома стільцями під стіною. «Роздягайтесь», – мовив тоном наказу. Я зняв шапку, скинув кожуха. Молодик прикро обмацав мене очима, я зрозумів той погляд, поляпав себе по грудях, по животі і поторсав порожні кишені. «Поправте піджак», – сказав молодик і посмикав, поплескав по моїх кишенях та під руками. «Чекайте». І вийшов. Незабаром повернувся. «Заходьте». Я вступив до великої квадратової кімнати, посеред якої стояв застелений білою скатертиною стіл. Біля нього кілька стільців, під стіною диван у чохлі з білого полотна, шафа, маленький столик, а на ньому телефон. Я розглядався. Через те й не почув, як у бічні двері зайшла вона крупська. Невеличка жіночка, негарна себе, схожа на домогосподарку. Молодик хотів іти, але Крупська його зупинила, обшукайте. Мене вже обшукали, обшукайте ще, дивилася підозріло. Ви до мене, з України, в якій справі? Я аж по тому сідайте. На практиковані очі вдавати доброту, але то не справжнє. Я намагався говорити спокійно і дивився її у вицвілі, гусячих халапка очі. «Надія Костянтинівна, пробачте, дуже перепрошую за обман, але я приїхав до Володимира Ілліча. Вона схитнула головою, її губи склалися в тугу складку, очі стали трикутні. І до Володимира Ілліча, і до вас, я б ніколи не дозволив, але... Змова. Я прийшов її викрити, а сам з зиркав під ноги потерпав, що бід натекла калюшка. Крупська дивилася холодно, недовірливо. Більшовики багато говорять про щирість довіру, а самі недовірливі, як монахи-ізуїти. Ось і ця жінка. Та їй би пліткувати на колодках, варити на кухні борща вона повчає народи. Хто змовники? Скажу тільки Володимиру в вкупі з вами. Ви самі побачите, що це правда. Якщо ні, нехай мене розстріляють».